Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا أَمَّا بَعْدُ ikhwatul iman ikhwatul din a'azakumullah, wa uhibbukum fillah alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillah ikhwan kita sambung majlis ta'lim ta kita ini majlis kuliah ilmu kita ini iaitu daripada buku waktu mu dihabiskan untuk apa kalau kita masih ingat pelajaran yang silam pada muka surat 19 itu saya ambil sedikit Muka suhat 19 Itu Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Rahimahullah Ta'ala menyatakan Carilah hatimu Di tiga tempat Satu ketika mendengar Al-Quran Dua di majlis zikir Di majlis yang disebut Nama Allah dan diajarkan Quran dan As-Sunnah Dan hukum-hukumnya Dan ketiga di waktu-waktu engkau berdiri Di waktu munajat kepada Tuhan Jadi salah satu daripadanya ialah majlis ta'alim ini Kita duduk dalam majlis ta'alim di, di sini kita boleh uh, mencari uh, Dia kata carilah hati kita Kita boleh mencari diri kita di sini Kita sambung pada muka surat 25 Pak ha? Bab yang kedua Bab yang kedua ini dia nak bincang kepada kita macam mana kita nak mengisi waktu. Macam mana kita nak mengisi waktu kita. Ada bab kita ada bab kita bincang panjang, ada bab kita tak bincang kita hanya lalu saja. Pada benda, -benda yang kita dah tahu kita lalu saja. Depa juga ayat-ayat Quran, yang mana ayat Quran dah saya dah ulang selalu kita dah hapai saya akan baca dan saya takkan beri makna. Sebab so, kita dah tahu dah. Ayat-ayat yang kita tak bermakna kita buat makna baik. Bagaimana kita nak mengisikan waktu kita ini? Dia kata pertama, pertama dia kata kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat. Nanti aa, para ulama kita kata apa makna fun nafi' satu fan satu aa, boleh kata pelajaran atau satu pengisian yang bermanfaat fannun nafi' apa makna fannun nafi' iaitu kita akan dapat hasil dia imma di dunia imma di hari akhirat ataupun kedua-duanya sekali itu tanda fannun nafi' pengisiannya bermanfaat sama ada kita akan dapat balik manfaat itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya sekali ini kita ambil daripada surah Al-Baqarah yang kita dok baca selalu. Allah kata wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Allah cerita dua orang. Satu Sebahagian daripada mereka berkata wahai Tuhan kami berilah kepada kami hasanah di dunia. Dan dia tak sebut langsung akhirat. Allah kata wamalahum fil akhirati min khalaq. Akhirat letak apa-apa. Artinya dia tak dapat manfaat. Dia makan, dia minum, dia kaya, dia senang, dia lenang. Dia tidak akan dapat manfaat akhirat. Kekayaan yang kita ada, kesihatan yang kita ada, kita akan menikmati balik kesihatan itu di hari akhirat. Kita berjalan dengan kesihatan, kesemuanya ada ganjaran di sisi Allah. Inna allaha la yudhi'u ajuruhum. Sesekali Allah tidak akan mensiasiakan untuk membalas perbuatan kita yang baik-baik ini. Allah tak akan inna allaha la yudhi'u imanahum. Allah tidak akan mensiasiakan iman mereka. Jadi segala penat lelah kita ini mesti dibayang di dunia. Tapi ada orang dia terlupa akhirat. Dia kata rabbana atina fiddunya hasanah wama lahu min khalak. Dia terlupa minta akhirat. Dia tak peduli akhirat. Dalam banyak-banyak doa dia dia terlupa nak kata ya Allah ampunkanlah dosa aku. Dia banyak sebut kesihatan, dia banyak sebut rezeki, dia banyak sebut perniagaan, dia banyak sebut yang tu. Ampun dosa dia terlupa sebut. Maka ini orang yang tidak mendapat fa'nun nafi'. iaitu satu apa Pengisian yang bermanfaat. Dia tak dapat. Dan lagi satu orang yang Allah Ta'ala puji. وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا dunya hasanah, الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّا <النَّار> Ini kita untuk baca. Mereka minta kepada Tuhan. Beri kepada mereka di dunia ini ke hasanah. Di akhirat itu adalah hasanah. Dan selamatkan mereka daripada azab neraka. Ah, jadi... Apakah yang kita maksudkan dengan kegiatan yang bermanfaat iaitu setidak-tidaknya kita dapat melihat manfaat itu di dunia dan lebih jauh daripada itu manfaat itu akan datang di hari akhirat. Bukan kita maksud manfaat ini manfaat manfaat biasa-biasa saja, tidak. Manfaat yang kita akan rasai. Seorang muslim harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Yang mendatangkan hasil kebaikan dunia dan akhirat untuk diri dia Orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya ke Kemana saja kita pergi kepada orang tua ke rumah tangga ke masyarakat ke Mesti kita nak menafaat dia hasil yang baik itu makna menafaat Hasil yang baik di dunia dan akhirat Kegiatan yang paling bermanfaat baginya iaitu beribadah hanya kepada Allah dan dia wajib menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Kerana dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Benda yang paling bermanfaat dalam hidup manusia ini adalah ibadah Dengan maknanya umum dan dengan maknanya khusus Ibadah Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah Waalaikumsalam dan tidak diciptakan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku inilah kegiatan yang paling bermanfaat. kalau mengisukankah apa pun, tetapi tak ada makna ibadah habis habis ibadah ni bukan kita mengisukkan tu kita pakai sekabar lari dengan jubah dah bukan <laughs> macam tu <laughs> kata, uh, sukan Islam, semua pakat-pakat lari dengan jubah, <tid> tidak bukan begitu <tid> yang memenuhi makna ruang ibadah hanya, kita bersukan kan, kita berapa dalam sukan tu nampak hanya kepada Allah hanya kepada Allah kita nak memenuhi ruang-ruang kehidupan ini. tak nampak sombong, tak nampak takabur, tak nampak kita ujub tak nampak kita ni apa itu, sifat apa, yang Quran sebut innal insana dalam surah Al-Adiyah, wal'adiyah Innal insana Innal insana lirabbihi La kanud La kanud, tak ada kanud Kanud ni apa dia, kawan? Kanud ni kerah kepala, ketegak Kanud, pasal tu bila orang tanya Nabi tanya pada sahabat Apa itu kanud? Nabi kata orang yang tidak tahu Makna merendahkan diri Dia kepada Tuhan <tuh. Dia tak tahu makna Merendah diri kepada Tuhan Bukan kata adalah sembahyang, saja kita rendah. Dia kata dalam sukan, dalam raja. Sombong. Sombong kan Nabi sebut dalam hadir Muslim Pak Amir kan. Hadir Abdullah bin Mas'ud. Apa dia sombong? Nabi kita tolak kebenaran. Hina orang. Lepas itu orang kalah dalam sukan. Kita tak hina dia. Dia pun ada hadiah juga. Jangan sampai dia kecil hati. Jangan cakap ampah ni, ni. semua ni manda melaka. Mereka cuman ni tinggi lari seluruh. Eh <laughs> dah. Kecil manis, laki dekat pada dia juga. <laughs> dia akan main-main. <coughs> Kerana itu Allah Ta'ala katakan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Rasulullah SAW bersabda, Rok kalian yang maha suci, maha tinggi telah berfirman. Nabi kata Allah Taala berfirman yabna adam tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqah yabna adam la tubaid minni fa amla qalbaka faqra wa amla yadaika syughla Hadih ini hadih riwayat al Hakim Dahadi macam ni juga riwayat al Tirmizi nilai nilai hadis macam ni ada yang ada yang sahih dan has, dan hasan sahih. Allah kata wahai anak Adam, wahai anak Adam, gunalah waktumu, gunalah un, waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Untuk beribadah kepada aku. Ibadah diambil daripada perkataan 'abada ya'budu', 'ibadan' maksud dia apa ketundukan ketundukan yang ketundukannya ada di situ loyalitas kecintaan kesetiaan bukan ketundukan yang memberontak bukan ketundukan yang jiwa kita meradang tidak ketundukan yang diberi dengan dengan sukarela ibadah pasal itu dikatakan iyyaka na'budu hanya kepada engkau sahaja ya Allah na'budu kami semua menyembah beribadah. Kemuncak daripada ibadah adalah menyembah Tuhan yang isa. Wahdah sahaja. Tidak ada syirik baginya. <coughs> Wahai anak Adam. Gunakalah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Nisaya akanku penuhi hati-hatimu dengan kekayaan. Oh, dah syak, nah? Tafarag li'ibadati. Tafarag bermakna kosongkan waktumu li'ibadati untuk ibadat pada aku. Tafarraq kosongkan perkataan tafarraq itu menunjukkan manusia akan sibuk maka Allah kata kosongkan jadi kalau uh, saya takleh mainlah kuliah saya sibuk tafarraq lapangkan kosongkan if you tell me tell katul bagi pasal tul dah naik kita ambil if you tell me i'm so busy you read this hadis kursi tafarrah kalau terjemah Melayu dia kata lapang tapi ketengok kepada ayat Arab tu tafarrah kau kosongkan masa kau untuk aku sebab 24 jam tu hanya bagi sibuk tu hanya bagi hati put kita tu hanya bagi kepala otak kita pun tu hanya bagi siapa so, nak beritahu ke Tuhan <tuh> nak beritahu ke Tuhan kita ni jangan jadi macam orang, orang mengantuk seorang bantai tak mengantuk pun tak mengan. <tuh> tak bagi bantai boleh na no. <tik> tak mau bagi bantai <tik> maksud pembatas melayu tu orang orang mengantuk suruh bantai dia tu memang tak mau buat dah <tik> cuma dia pergi cari sebab musabablah memang dia mengantuk pun dia bagi alasan dah hang bagi bantai aku lena tak bagi bantai boleh na no. <tik> dia tersebok memang hati tak, ada, tak nak tak nak pada ibadah pun memang hati tak ada dia bagilah masalah sibuk masalah cucu balik masalah ipak duam kedebang kedebung kedebang kedebung orang ada cucu seratus memang gaji <tik> Pak Mi ada, ada cucu Pak Cik ada cucu Pak Cik Bully ada cucu Pak Cik Bulia ada cucu Pak Jang ada cucu Abang Azhar ada cucu <tik> Pak Cik kita ada cucu ada, Pak Cik kita ada semua ada cucu lah kau <tik> saya pun ada cucu Tujuh saya mati baru ni <tuk> nak seribu daya oh sila baca lah hello tu nak daya, tak nak daya. Ah, itu bagi yang nak saya nak cerita bagi yang tak nak seribu <tuk> ah, daya <dalih>, seribu <tuk> daya leh de tak mau berhenti rokok dia bawa rokok elektronik memang <tuk> dia tak mau berhenti pun Anak <tuk> dah leh jadi perkataan tafarag Tafarag bermakna kau kosongkan Farag bermakna kosong Kalam farag, kalam kosong Perkataan kosong, tak ada isi Tafarag, kau kosongkan waktu kau Untuk apa? Li Liibadati Lam tu bagi bawah Untuk menunjukkan kekhususan waktu itu Kita beri untuk Tuhan Tuhan minta antara kita dengan dia Ya kawan Kalau, kalau dia seri balarah Balarah kalau sampai bini kita kata kat kita Pak Amir abang bagi masa ke saya sikit boleh tak maksud dia apa ada masalah tu. lelaki dia sibuk sangat <coughs> <Yeah. laughs> abang boleh tak bagi time ke saya sikit anak-anak kata ayah sibuk tak hari ni kata sibuk boleh tak ya? kami beli masa ayah sejam RM50 tu kira Habis, abang, abang. kita punya harakat sebagai bapak tu jatuh tangga seribu pun tak tinggi sangat kita jatuh lagi teruk. Sampai Allah kata tafarra li ibadati seolah-olah manusia ni sibuk dia dia dia, dia, dia punya sibuk ni seolah-olah satu benda dia nak bagitau pada Tuhan hang tak tahu aku sibuk guna. Satu benda dia lupa dia Tuhan buat sibuk dia Tuhan buat rabla-rabla dia Tuhan buat Tuhan itu yang diulang dalam Fatihah alhamdulillah Rabbil alamin. Alam ni dia takbir. In wal as innal insana lafiqus. Dia yang urus kita. Dalam Quran kata tak jatuh satu daun pun ke bawah ini Malaikat dengan ilmu Tuhan. Jadi bila kita sembahyang jadi kalut, sembahyang di ujung waktu, kita kata kita sibuk, kita dengarlah hadis kursi ni. Kita dengarlah hadis qudsi ni. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam hadis Qudus ini Allah kata ia benda Adam Allah kata wahai anak Adam tak farrag ibadati kau kosongkanlah waktu kau untuk aku untuk ibadat pada aku tengok na kawan bila kita kosong waktu untuk Allah Allah tak akan ambil masa kita dengan percuma Allah kata apa dia amla qalba kainan akan aku isi aku balah balik ...waktu yang kau bagi kat aku tu... ...akan aku isi hati kamu dengan kekayaan. Rinan ni maksud dia Pak Mi... ...jadi orang yang cukup. Tuhan akan bagi jiwa kita... ...sebab sifat orang kaya tu... ...dia tak minta kat orang kan. Maka sifat kaya tu cukup. Dia tak perlu apa dah. Orang yang perlu pada dia. Allah kata... ...amla akanku penuhkan. Amla akan ku memenuhi. Qalbaka. Qalbaka. Dia tak kata... Dia, dia tak guna perkataan jamak dia guna perkataan mufrad nak abang kata setiap kita ini setiap kita ini Tuhan bercakap dengan kita cara seorang demi seorang setiap kita ini dalam hadis kudusi kan kita bukan dalam apa dalil hadis 40 matan arbain kan kita duk baca matan arbain nabi hadis abi zar al-ghifari hadis riwayah imam muslim Allah cerita panjang ada itu. Macam mana Allah sampaikan rezeki pada manusia, sampaikan rezeki. Allah kata kalau manusia kalau jin dan manusia berhimpun di satu tempat dan mereka meminta kepada aku dan aku memberi kepada mereka. Macam mana aku akan bagi? Aku akan bagi setiap permintaan mereka seorang demi seorang dan tak akan kosong, tak akan kosong dan kurang apa yang ada dekat aku. Wahai anak Adam, apa yang aku bagi pada hamba, ibarat jarum jadi masukkan ke dalam ayat laut dan diangkat. Takkan, takkan terasa pun apa yang aku bagi ke hamba ni. Sikit pun takkan luar. Macam mana jarum, bubur dia layak angkat. Itulah yang aku dah bagi ke hamba. Yang aku tak bagi lagi macam mana ayat laut. Jadi, bila Allah kata pada manusia, kekosong masa kau bagi ke aku, aku, aku akan penuhkan hati kau dengan kekayaan bukan takat tu wa amla yadai ka akan aku penuhkan dua tangan kau dengan rezeki dan pemberian aku Aku bagi rezeki aku bagi maksud dia apa ikhwan wa amla yadai ka aku bagi nampak apa yang aku bagi kat hang aku bagi hang nampak kan kita ni benda tak nampak ang. Tuhan tak bagi kat aku Tuhan tak bagi kat aku Tuhan tak bagi kat kita boleh makan nasi sepinggan Pak mik kita kata eh kata makan sempinggal dah eh? hmm sempinggal bukan boleh tambah pun kenyang dah <laughs> semulut kita boleh suap kita boleh kunyah nyam nyam nyam nyam nyam, nyam, nyam telan alhamdulillah kita pergi hospital tengok kawan tu kena tebuk tak boleh kunyah tak boleh telan <laughs> dahsyat kita kalau tengok yang tu kita rasa semulut kita makan tu nikmat nikmatlah tuhan bagi kat kita bahasa punya nikmat orang burma lari yang beta ada rumah lari sana lari sini terjun dalam laut net sampan-sampan bocok kita duduk di sini <laughs> aduh mana lebih 2.6 bilion tak ada apa saja tanya <laughs> aduh ya Allah Tuhan bagi kat kita ya Tuhan bagi kat kita nikmat Tuhan bagi kat kita Allah kata apa lagi, aku bagi hang tengok rezeki, aku bagi ke orang Ya bena Adam, wahai anak Adam La tuba'id minni Allah kata, wahai anak Adam saya ambil yang Arab tu, saya pakai bahasa saya sendiri, Allah kata wahai anak Adam, la sekali-kali jangan, wahai anak Adam jangan, jangan, jangan, jangan apa tuba'id minni, jangan sekali-kali, hang menjauhkan diri hang daripada aku kan ha, nanti tengok apa akan jadi dengan doa. La tu tubaid minni jangan hang jauhkan diri hang urusan hang daripada aku. Amla qalbaka faqra akan aku penuhkan hati hang dengan kemiskinan. Masya-Allah. Miskin. Ya bukannya masuk miskin tu apa? Miskin ambil rasuah tu orang miskin ah ambil rasuah tu orang miskin <tik> tak puas hati dengan harta yang ada busuk hati, dengki menegah-menegah pasal jumpa bomo, pergi tanam tangkai depan kedai orang masuk kedai orang bom mayat aja berkaput baru saja kenapa lah berkaput baru hmm. bukan pasal pembanding mayat mai pasal orang pergi tanam benda Kawan yang tanam tu miskin lah Sangat miskin La tuba'idni La tu minni. Jangan Hang cuba Menjauhkan diri Hang dengan aku Hang akan tengok aku bagi miskin dalam hati perut Hang Wa amla' ya daika Akan aku penuhkan Dua tangan Hang ni dengan kesibukan Jadi ada orang sibuk Sebuk dia itu satu kemuliaan ada orang sibuk, sibuk. Dia itu satu kehinaan. Tuhan saja sampai Tuhan berpaksa dia tu jahat sangat hati. Dia tak ingat ke Tuhan. Tuhan bagi dia sibuk sampai dia tak ingat nak ambil air semayang. Dan paling dahsyat, Tuhan campurkan dalam hati dia perasaan tidak bersalah. Ini satu azab. Sebab betul Pakcik ya, eh, Pakcik. Kalau kita tak rasa berdosa dengan dosa kita buat, kita akan merempak dan merana depan Tuhan di hari akhirat. Sebab, kita di antara benda, di antara syarat taubat, apa dia? Di antara syarat taubat, Al-Nadam. Apa dia? Menyesai. Yeah. Di antara syarat taubat, apa dia? Al-Iqla'ah. Apa dia? Stop. Apa yang kita buat tu, so stop. Takat tu aja Jangan sama lagi. Situ. Itu syarat taubat. Di antara syarat taubat, apa dia? Al-Azmu. Bercita-cita besar tidak mau mengulang dah apa yang kita dah buat. Baik. Annadam ni menyesal ni dia tak boleh mai. Kalau kita ti tidak ada al-i'tiraf, apa dia al-i'tiraf? Kita memberi pengiktirafan kesalahan yang kita buat. Kita kena iktiraf benda kita buat tu salah baru dia datang menyesal, baru boleh berhenti. Kalau menyesal kalau kalau al-i'tiraf ni tak ada, dia tidak mengiktiraf benda dia buat tu dosa, macam mana dia nak taubat? Macam mana dia nak menyesai? Dia tidak i'tiraf. Kalau dia kata kat kita buat apa lah abang ni, you duk suruh pakai head cover, head cover, very hot lah. <laughs> no, his time. Jurubu. <laughs> you suruh pakai head cover, pakai tudung, dia tak nampak buka aurat tu dosa macam mana kita harap dia meninggalkan dosa dia tidak mengiktiraf perbuatan dia dosa pasal tu hidayah ni dia datang ikhwan hidayah dia datang hidayah tu dia pukul hati kecil manusia rasa itu dosa ini hidayah tuhan Allah bagi tapi kalau dia tak rasa habislah maka satu benda besar tuhan bagi kat dia Allah bagi tangan dia sibuk dan Allah bagi hati dia fakir. Sepatutnya dia rasa fakir depan Tuhan. Dia rasa, betul lah, Ya ayyuhanna su'antumun puqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Manusia, kamu ni semua fakir depan Tuhan. Tuhan lah yang kaya dan mohon terpuji. Tapi dia pergi jadi fakir depan apa? Depan tender, depan projek, depan orang, depan bos. Dia fakir depan mereka. Dia jadi fakir depan mereka. Dia sanggup menghina diri dia Kalau dia tak bagi, dia sanggup cuam kaki dia apa? Dia kata, habislah saya Kalau awak tak bagi Itu semua Tuhan bagi sebagai Tanda alamat kepada zillah Apa dia? Kehinaan Alamatu zillah Tuhan bagi dia hina Wasirar Tuhan bagi dia rendah depan benda tu Pasal apa-apa minit Tuhan kata Kenapa kamu jauhkan diri kamu daripada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kata Nabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini juga hadis Ya yabna adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illam tafal mala'tu yadaika syughlan wa'lam asudda faqrak wahai anak adam gunakalah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku Nestehaya, aku penuhi dadamu dengan kekayaan Dengan kecukupan Dan aku tutup kefakiranmu Dan jika engkau tidak melakukannya Maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan Dan kefakiranmu tidak akan tertutup Hak ni pula ada kudusi yang makna dia sama Tapi Tuhan guna bahasa lain pula Ada kudusi ni juga ada yang sahih Riwayat At-Tirmidhi, Riwayat Ibn Majah Wahai anak Adam Allah kata li Ambil masa kau Iman ibadat pada aku Ibadat yang akan ibadat ada dua Ibadat yang khusus Dan ibadat yang umum Ibadat yang khusus ni lah Semayang, puasa Ibadat khusus Nabi ajak cara dia khusus Ibadatnya umum Seluruh hidup kita itu Mengikut syariat secara umum Kerja boleh jadi ibadat Apa-apa tu Tuan aurat ni semua Boleh jadi ibadat. Allah kata ambil masa ibadat pada aku amla sadarakinan akan aku akan aku penuhkan dada engkau ini dengan kekayaan wa asuddu faqra aku tutup kefakiran itu datang kepada engkau aku tutup kefakiran Tuhan tutup ruang-ruang kefakiran wa ilam tafal kalau hang tak mau buat benda ni hang tak mau bagi masa ke aku hang duk kata hang sibuk juga hang tak ada masa hang sibuk malaatu yadaika syuglan akan aku sendiri akan aku sendiri kata Allah malaatu akan aku sendiri campak kesembokan pada engkau pada tangan kau walam asudda faqra. aku buka ruang-ruang kefakiran datang serang pada kau dah aku takkan tutup pintu itu dah oh dahsyat dahsyat ha adik macam ni kita duduk ikhwan nak kena tadabbur di ujung hadis tu fikir apa cerita Min, eh? maksud melaksanakan ibadah di sini, kaca pengarang kita kita ni dua dua hadis tu Allah dia kata buat ibadah pada aku dia kata maksud melaksanakan ibadah dalam hadis ni iaitu melaksanakan tauhid dan beribadat hanya kepada Allah Ta'ala berdoa, meminta tolong berdoa, meminta, meminta tolong di, di saat sulit, mengharap takut, tawakal, bernazar, menyembelih dan lainnya wajib dilakukan hanya kepada Allah kerana Allah di jalan Allah dan menurut syariat yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ibadat. Itu maksud ibadat. Tu benda-benda yang Nabi ajak pada kita, kalau ya. kita mesti laksanakan benda itu seperti Nabi ajar, tak boleh macam lain. Tak boleh macam lain. Benda Nabi ajak macam mana dia kena jalan macam tu. Dalam dalam dalam Nabi ajak pelaksanaan benda tu tak ada benda nombor dua tak ada benda nombor tiga Pastikan tak ada benda nombor dua tak ada benda nombor tiga Ada benda Nabi ajak. Kecuali Nabi bagi open check pada kita. Nabi kita buat macam nak punya suka, kita ambil open check itu, jangan melanggar syariat secara secara umum itu saja. Tapi Nabi ajak. Kita nak makan kenuri nak baca apa? Nabi ajak doa dia. Jumpa Maple Ponu nak baca apa? Nabi ajak. Nabi tak ajak marhaban dalam keduari-kawir ni. Nabi tinggalkan. Kenapa kita nak buat? Nabi ajak apa? Sebab kita tak baca doa ni masa tandas? Kenapa kita tak baca doa ni pergi market? Kenapa kita tak baca doa ni masa makan? Kenapa kita tak baca doa ni... Masa, uh, Assalamualaikum, jawab Wa'alaikumsalam Barakallahu laka wa baraka alaika Wa jama'abainakuma fil khair Apa oh, tak baca? Dia doa apa salahnya? Niat kita baik apa? Ya, sebab doa itu kita letak pada tempat Nabi letak dia Kenapa tak baca dalam doa kunut? Kenapa tak baca sebagai iftitah? Kenapa tak baca dalam sujud? Kenapa tak baca antara dua sujud? doa ni kita baca tempat Nabi letak Nabi yang letak Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'abainakuma fil khair dah habis suruh lepas tu kita, kita kena ambil pen, ambil retes berapa banyak ada pengantin kita pergi makan kenuri dia dan berapa banyak pengantin yang kita makan kenuri kita doakan dia dengan doa ni oh eh taniah baju cantik itu bukan doa, itu melawar malawak lain doa tu mempelai ni kalau siap-siap bawa dia pergi lewat lah. tunggu apa bukan syarat main peluhok peluhok tu betul balik lah peluh panas patut lepeluhok lah tu pakai t-shirt dia siap-siap pergi lah. pergi lah nasi main makan lah. dia bijak macam tu kan buatlah macam tu pasal tu ikhwan pasal tu ikhwan kita bertawabat daripada dua jenis dosa kan satu daripada dosa yang kita sedar Kita buat dengan sengaja Dan lagi satu dosa yang kita tak sedar dan dosa Dan kita tak tahu pun kita buat dia Berapa banyak benda yang Nabi ajak pada kita, kita tak buat Dan kita pun tak rasa itu dosa Sesungguhnya dia dosa <tuh> Bukan baca harga hari doa-doa ni, Pak Mik. Masa ini baca doa ni. Masa ini baca doa ni. Masa ini baca doa ni. Nabi yang ajar. Kita baca. Tapi kita tak buat. Tak apalah tak buat. Mungkin kita orang putih kata, bila umur kita dah banyak macam ni kan, Pak Mik. Umur kita dah banyak. Apa? Nak kata macam mana, Pakcik? Kita dah tua. Making old lah. Getting old. ha getting. Making film lah. Getting old. Belakitan ni dah getting old dah. Berumur lah. Bukanlah tua rumah tu duduk mai. Banyak benda kita tak ingat. So, okay. Kita pergi rumah orang kahwin. Terlupa tu. Bah apa? Itu, ha? Bah, rah, kah? Bah apa? Duk fikir bah, bah, bah tu. Sampai orang bang maghrib dah minit. <laughs> tak apa it's okay it's better you are human being human kind. agama boleh understand that tetapi tetapi sesuatu yang kita kena buat buat apa itu kita panggil apa uh, renungan dah lah kita lupa apa Nabi ajak kita pergi tukar benda lain pula dah lah barakallahu laka itu saya apa saya apa eh? tak baca Bukan kata tak baca Tapi tukar dengan benda lain Tak ada pun kita nak cerita kat kahwin Barakallahu laka tak ada, tak, ada, tak ada Cerita kat kahwin bersanding Tahlil marhaban. Dahlah awak tak baca Awak pergi letak benda lain pula Dan lepas tu awak ingat pula dalam kepala awak hak saya buat ni nak bagi elok lagi How dare you You are followers to Rasulullah awak pengikut Rasulullah awak tak boleh buat begitu bukan masa kalau awak kata niat awak baik adakah niat Rasulullah di bawah niat awak? adakah kebaikan Rasulullah di bawah kebaikan awak? adakah kesalahan Rasulullah nombor dua salih awak nombor nombor satu? adakah Allah telah menghantar awak untuk meripih agama ini? adakah Tuhan berkehendak awaknya menyempurnakan agama ini? tak <Tuh>. Al-Yawma dinakum Rasulullah Rasulullah Tidak ada orang lebih salih daripada Rasulullah Tak ada orang lebih faham dalil daripada Rasulullah Tak ada orang lebih alim daripada Rasulullah Tak ada orang lebih warak, lebih zuhud daripada Rasulullah Kerana itu kita kena ikut orang yang paling terbaik ini Jangan buat benda yang Nabi tak ajak kepada kita Dan jangan kita pergi benda yang telah Nabi ajak kepada kita Melaksanakan salat lima waktu pada waktunya yang telah ditetapkan. Melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika melaksanakannya dengan berjemaah di masjid. perkataan dia yang menariknya ialah melaksanakan salat lima waktu pada waktunya yang telah ditetapkan. Itu semua kita sepakat. Yang kedua ini melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah kita tempah baju, kita minta baju Melayu lima butang, tiga poket poket atas satu, poket poket bawah dua kan kalau teller tu dia buat seperti yang kita order kita akan terima baju tu tiba-tiba dia, alah dia tu minta tiga, aku tambah empat poket mungkin kita terima, mungkin nak reject baju tu kalau angin kita bagus bini kita penyabak Bete Pak ni? Macam bapa do kata kan selama mak hang ada ni hang ada ni, aku sabar. <laughs> aku sabar. <laughs> apa mak cantik bapa. Mak kau cantik ya? Hang bagi lagi satu. <laughs> <laughs> mak cik segak apa? Oh. Segak lagi satu. Selama mak cik hang ada ni aku sabar insya-Allah. Kita buat macam Rasulullah dan kita mati pasti Tuhan akan terima. Tapi kalau kita buat bukan macam Rasulullah Mungkin Tuhan terima, mungkin tidak. Kenapa nak ambil risiko? Ya Allah. Kata dia, Allah Subhanahu wa Taala bermen, wa aqimussalah, wa atuzzakah, warka'u ma'arakiin. Dalam sunat kalau salat, tunaikan zakat, dan Allah bersama orang yang rakoh. Mengerjakan salat-salat sunat yang disyariatkan. Baik solat sunat, rawatib, solat duha, solat tahajud, Witir dan lain-lain yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab, ukuran Wajib zakat dan haus tahun diberikan kepada yang berhak menerimanya Begitu pula mengeluarkan sedekah setiap hari Baik berupa wang, barang atau makanan kepada orang pakaian miskin Mengerjakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah di Mekah Bagi yang mampu menunaikannya Melaksanakan ibadah zikir setiap pagi dan petang Berzikir mengingati Allah setiap waktu Bertasbih di waktu pagi petang dan malam Membaca Al-Quran setiap hari dan ibadah-ibadah lain Ikhwan satu lagi yang kita tak mampu Amal <coughs> sampai hari ini Iaitu zikir Nabi pada waktu pagi dan petang Nabi telah tentukan Zikir pagi baca apa Petang baca apa Petang lain pagi lain Yang dibaca pada waktu pagi Tidak dibawa ke waktu petang Yang dibaca waktu petang Tidak dibawa ke pagi Pagi untuk pagi Petang untuk petang hari Ini proses kita nak buat Proses kita nak buat Sikit demi sikit Sepit demi sikit Doa-doa Nabi yang Nabi ajak di antaranya Nabi ajak kita dalam sehari semalam Baca La ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi wa yumid Wahua ala kulli syai'in qadid Seratuh kali Nabi ajak kita baca Seratuh kali dalam sehari Nabi suruh kita baca Bacalah teman ruang kita ada Seratuh kali Sehari bagi cukup seratuh Istighfar bagi cukup seratuh dan zikir pagi dan petang khas Nabi ajak ke umat dia Dia punya fadilat jangan kita bincangkan Dia termasuk hisnul muslim Apa dia? Perisai dia pelindung seorang muslim dalam hidup Oh <coughs> uh, sangat dahsyat Ikhwan tak terkenai hisnul muslim ni tak terkenai Yang terkenai lain Yang terkenai manzil-manzil lah. Yang terkenai macam-macam benda lain yang terkenai Maksurat lah yang terkenai dia kata, mak pun memang ada hadis-hadis Nabi. Taklah, kita kata, kenapa tak baca zikir Nabi? dan namakan dia zikir pagi dan petang. Nabi yang bubuh nama itu. Bacalah. Pagi baca, pagi petang baca petang. Oh, subhanallah. Subhanallah. Di antara bahagian bermanfaat juga, iaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Ah. Jauhi. Menjauhi perbuatan bid'ah termasuk amalan bermanfaat. Menegakkan sunnah termasuk amalan bermanfaat. Di antaranya juga berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada keduanya. Membantu keduanya. Serta bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Dan apa saja yang menyenangkan keduanya. Yang tidak melanggar syariat Islam. Saya suka perkataan ini. Eh? Perkataan ini saya suka. Sebab kadang-kadang ada orang dia ikhwan Dia Yalah dia nak jadi anak yang baik pada mak ayah dia Tapi dia tak tahu di satu sudut dia langgar Syariat Tuhan Mak dia kata cerai bini dia Dia cerai Ya Allah punya bagusnya budak ni Tangkul kayu pun tak bagus lagu tu. Biar betul Biar betul kalau bini kita ni, perempuan tak elok, perempuan tak guna, perempuan tak terpakai Kemudian mak nasihat cerai, cerai lah Mak itu sebagai apa orang putih kata, advisor Percik Pakcik, penasihat Ad, Advisor kan, penasihat lah Dia sebagai orang tua, dia monitor rumah tangga kita Dia kata aku tengok bini Hang ni pelik eh. Keluar 7 pagi, 7 pagi besok pulak balik kita pun, ialah buat siasatan lah, betul je kan? Aku tengok binaan pelik apa binaan jadi Maks Apa dengan kita? Penasihat Pakai perunding ke? Pakai image ke? Tak apa Tapi make decision in your family You make your decision by yourself Jangan, nobody can force you Boleh kat apa? Aiyah kau tengok kat apa dia mai tu automatically. Hah? Dia nak kena slang. Ha, dia kena slang. Bunyi macam India. Saya duk du, kira Pak mit bini saya ajak 1 2 3 4 5 6 dia kata bukan for, four. Saya kata ada ada ada r. Itu yang pak cik kata tu kan. Dia kata ni R orang putih bukan R India <laughs> Dia akan ajak si orang putih berkelis di rumah <laughs> Apa yang saya nak abang? tadi Saya suka perkataan dia ni Apa dia kata Kita dengan mak bapak ni dia kata Menyenangkan mak bapak Betul tapi dia kata tidak melanggar syariat Islam Tak boleh langgar syariat Islam berbakti dan taat kepada orang tua terbatas pada perkara ma'ruf yakni benda baik Adapun apabila orang tua menyuruh kepada kekafiran atau kesyirikan maka tak boleh taat kepada keduanya tak bolehlah. firman Allah Ta'ala وَوَصَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ وَإِنْ جَاهَدَا كَلِتُ شُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا dan dan jangan dan kami mewajibkan kepada manusia berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan jika keduanya memaksa dirimu untuk mempersekutukan aku yakni Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka jangan kamu mengikuti keduanya firman Allah wa in jahadaka ala an tusyrikabi ma laysa lak bihi ilmun fala tuti'huma و صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya, keduanya mak dan ayah memaksa mu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali pada aku kemudian hanya pada aku tempat kembali mu maka akan ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan pasal itu betul anak-anak tak boleh derhaka pada mak bapa tapi lebih besar daripada itu walau kita pada Tuhan tidak ada seruan boleh menyebabkan kita langgar perintah Tuhan. Sekali-kali tak boleh. Bahkan Allah dalam ayat ini Allah kata apa? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّا Kita kena di atas jalan orang yang kembali pada Allah. Takkan lu mak bapak. Tak tahulah mak bapak suruh tinggal ini. Mak bapak suruh. Mak bapak kata aku minta hampir minta cerai kat laki yang tak boleh lah aku mohak ha, aku tak layak susu nak buat macam mana dia tak layak susu tak layak nak buat macam mana tapi kita langgarkah dia kerana ugutan dia tak boleh kita tak langgar pasal tu kahwin apa dia suami, isteri, laki-laki tengok perempuan perempuan tengok laki-laki berkenan baru kahwin kita berkenan dia, dia berkenan kita baru kita kahwin saya berkenan kat satu orang saya suruh pakcik boleh pergi tengok Cik macam mana Ha, pak cik kata okey, pak cik tengok okey. Ah ha, saya kata saya pakai mata pak ciklah. Ha? Tak boleh. Nabi tanya kepada sahabat, "Kawinlah," kata "Kawin dah." Bini Han orang mana? Hmm, tak tahu depa kira. Hai Nabi kita lain kali jangan buat lagu tu, hampir tengok dia sendiri. Kita tengok muka dia. Kita boleh tengok muka dia, boleh. Tengok tangan dia depan, tangan belakang tangan, kita boleh tengok. Ki, boleh dia ambil ayak, dia berdapok, dia mai ke depan, kita boleh sembang dia, kita boleh dengar suara dia. Kita boleh tanya sepatutnya dua orang ke dia. So, lepas tu kita buat keputusan mau ataupun tidak. Kahwin semua, I love you, you love me. Cinta pada you lekat macam mana paku lekat di papan. Yalah, pakai haluang, keluar juga paku tu. Cabut dengan tu tak keluar haluang. Orang lah, tak haluang. Tak, tak haluang. Idea, tak haluang. Haluang hal ni dia besi Dia besi Pak Long tu lah Haluang Pak Long tu. Dia besi panjang bak, oh, woy, Tongkang punya paku tujuh inci Cabut minggu Haluang <laughs> ha, Dia kan Dia kecil je Belah ni dia dua mata Belah sana dia panjang sikit kan Bagi sekali dengan Haluang tu hmm, Pakku tongkang tu keluar Dekat belakang mertun Tak jadi kena kena jaga suami kena jaga isteri isteri kena jaga suami mak ayah tak boleh buat keputusan dalam rumah dan kita taat pada mak ayah kita hormat mak ayah komen laki kita aku tengok laki hang punya hodoh tak ada dah aku tak tahulah yang tu gigi ke papan pelekat ke tu kau tu jongang mak punya komen kan masa kita menikah tu kita yang pilih sendiri kita kata mak cik berkenal tanjongang dia tu lah mak. Okay. <laughs> Kalau tak pasal jongang tu, cik tak kahwin lah. Hamliqah buta perut lah, ni. Aku ingat mata je buta perut pun buta. Jantan macam tu hamliqah minta cerai bang. Saya boleh? Jangan. Jangan. <laughs> Jangan. Kalau ikut hadir lama-lama bergegang tiaraj. <laughs> hadir lama lama-lama. <laughs> <laughs> mem nah, me tiang arasy nak bergegak biar betul <coughs> saya buat atas mana saya nak pium empat mi kan saya tengok bergegarnya tiang arasy tahu tiang arasy mana tak tahu tiang rumah pun konkrit <laughs> syirik lebih besar daripada talak tak ada riwayat syirik menggagarkan arasy syirik tak masuk syurga tak ada riwayat syirik menggagarkan arasy tak tahu talak menggagarkan arasy biar betul <coughs> Arif Tuhan ni apa? lah <laughs> ya Allah. Jadi kena hati-hati ya, nak taat pada mak bapak pun. Kita kahwin susah payah penat lelah bini kita bersalin anak dua, anak tiga, anak empat. Tiba-tiba mak mak tak berkenan, mai satu masa bapak tak berkenan. Hang cerebang nikah dengan orang lain, ai nanti sah. <laughs> Perasaan orang, anak pinak orang kita ambil lagu tu. Jangan buat main-main. Aku tak suka kat Hang dan Mak Ham tak suka kat aku Mak-mak aku tak suka kat Hang, aku pun tak suka kat Hang Ya Allah Bila je Mak Ham tak suka kat dia? Baru hari ni, menikah dah lama, enam-lelis tahun Awak lama sangat, baru tak suka You check mental Mak lah, kata Bawa biar sebetulnya gila Jangan, taatlah kepada Mak, jangan rumah tangga kita rosak Jangan, jangan, jangan Kita ada hak mempertahankan rumah tangga kita kecuali memang buruk sungguh ha? buat macam mana buruk sungguh bukan kebetulan lah mak abang at least memang, memang buruk sungguh kebetulan datang pada mulut mak aku tengok dia macam ni kita sesak betul ya? maka keputusan kita bukan mak kita azut pasal hakikat dia macam tu tak kenal bini Hang juling <laughs> juling juling apa Pak Long? juling itik <laughs> juling itik saya apa? Kan, julinya pasal aku tak mau menantu aku dapat mata spring. Apa? Habis nak buat macam mana? Mata negara Tuhan. Menikah, jangan jangan jangan buat lagu Hari Tuhan bertindak kita akan menangis seumur hidup. Jangan sebesar zarah kita buat zalim kepada orang. Biar duit, biar perasaan, biar apa, jangan buat zalim. Kalau orang tu memang layak dihukum, hukum dia kerana dia silap. Jangan lebih jangan lebih ambil kesempatan memang kita meluat ke dia dan kebetulan dia buat silap oh, this is very good excuse to punish her oh, no, no, no, tak boleh, tak boleh, tak boleh. salah adalah salah hukum dia, kadar kesalahan dia tapi jangan kita campur dengan perasaan kita ya ini satu kesilapan besar kawan. berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama itu tak dinafikan tak dinafikan Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul 'amali afdal? Qala as-salatu liwaqtiha. Qala qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qala qultu summa ay? Kata al Jihadu fi sabillillah. Aku bertanya kepada Nabi saw. Amal apakah yang paling utama? Nabi saw menjawab salat pada waktunya. Aku pun bertanya kepada. Aku pun bertanya kemudian apa? Beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi kemudian apa? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Hadis ini hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim. Ini di antara tiga amalan Nabi kata amalan mulia Apa dia? Buat baik pada mak bapak semayang, semayang dia awal waktu Buat baik pada mak bapak Dan jihad Fisabilillah Semua ni ada keutamaan Tapi dia punya kaedah satu je Tidak boleh taat pada makhluk Sampai derhaka Tuhan Tak boleh Nak jaga semayang Sampai lari dalam masjid Tak boleh Terus Nabi kata Faalekum bishakina. Nabi kita masuk masjid dengan tenang. Walaupun imam nak rokok, jangan lari huham huham tak kebir. Huh. Nabi kata sakina. Nabi kita lari bawa mutu lopak lopak. Dia tahu dah Dia duduk dengar kamera. Dia bawa mutu apa bapa milah saja? Susah susah. Macam apa? Macam polisi, yeah. lah. macam polisi susah susah. Jangan, <coughs> Nabi kata Sakina, sakina Jalan dengan sakina Tenang je Kita dah sampai pintu mazik Imam rokok nak lari Tak lari Arahan Nabi adalah syariat Jangan Arahan Nabi adalah syariat Habis kalau terlepas Raka'adu Lah Yang terlepas sambung lah Balik Apa masalah dia Sebenarnya dia ni balok Lihat dia nak sambung tu dia sorang-sorang ha, dia rasa ha, tu peranggil tak senang bawa motor kalut bawa kereta kalut jangan kalut tenang-tenang saja pak di antara kegiatan bermanfaat juga iaitu membantu menolong sanak kerabat tetangga tetangga dan orang yang mempunyai keperluan serta orang-orang miskin ini juga di antara benda yang termasuk dalam dalam bermenfaat firman Allah taala wa wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a ah, wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin wajari zil qurba wajari wajari al junubi wassahibil bil junubi wabnas wabnissabil wa mamalakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuatlah kepada kedua orang dan ber, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat karib-karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga dekat tetangga jauh teman sejawat ibnu sabil ibnu ni orang musafir Wah, ibnu sabil Mana dia pada kelantan pinang tu ibnu lah <laughs> dan hamba sahaya yang kamu miliki sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri tu tengok di antara benda Tuhan kata aku tak suka apa dia aku tak suka orang yang muktalan fakhura orang yang belaga dan orang yang menyombong Hati-hati, benda Tuhan tak suka tak ada dalam jiwa kita. Sebab apa? Jiwa ni akan balik dihisap oleh Tuhan. Tiba-tiba dalam jiwa tu ada benda paling Tuhan benci. Inna allaha, sesungguhnya Allah la yuhib, Allah tak suka langsung. Man kana mukhtalan fakhura. Orang yang ada dalam diri dia, sombong dan bangga-bangga. Bangga ni sampai perangkat pelakih orang. Pelakih orang. Ah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man nafasan mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al 'abdi, ma kana 'abdu fi auni akhihi." hadir ni hadir imam muslim barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, nescaya Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat nanti nanti. siapa yang kurbah kurbah bermakna kesulitan dia lah duit ke apa-apa masalah apalah, apalah kita selesaikan Allah akan nafas Allah anhu qurbatan min qurbil yaum min qurbil yaumil qiyamah Allah akan selesai satu susah yang ada pada hari kiamat untuk kita kerana kita selesaikan masalah dia kerana Allah kerana Allah bukan pasal kerana moda tu ke JKP ke AMN ke tak kerana Allah Allah akan bantu kita di hari akhirat Nabi kata baru siapa memudahkan urusan kesulitan itu Wa man yassara ala mu'asir Mu'asir ni lebih kepada hutang Kita mudahkan cara dia bayar hutang ke kita Dia dia, dia tak payah main apa-apa Kita tengok ayat muka dia kita tahu Nak minta lagi dua bulan ni Mu'asir Dia hutang kita Kita bagi mudah pada dia Bagi mudah adalah hal pembayaran hutang Allah subhanahu wa ta'ala Akan selesaikan kesulitan kita di hari Di hari akhirat Bukan kita halai. Kita naklah duit tu balik. Tetapi kita bagi tak susah dia. Dan dia pun mematuhi mukmin ala syurutih. mukmin dia ada syarat-syarat dia. Mukmin bila dia buat syarat, dia kena patul lah syarat tu. Syarat yang tidak maksiat. Dia patul syarat tu. 6 bulan, dia setuju 6 bulan. Selepas so, lepas 6 bulan, jangan orang tadi pun tak angkat. Dia buat. <laughs> dia pun tak angkat. Pasal dia dah, dah cukup tarikh. Angkat So bagi tahu sesuatu Betul yang saya janji Saya nak minta maaf Saya tak dapat kumpul duit So kita mudahkan dia Yasara Man yassara ala mu'asir Siapa yang yassara Bagi kemudahan pada mu'asir Pada orang yang dibelenggu dengan hutang ni Nak selesai tak boleh Apa akan jadi Yasarallahu alaihi fi dunia wal akhirah Hebat Allah Ta'ala akan beri kekemudahan pada kita dunia dan akhirat kalau hak atas tadi akhirat saja ni dunia dan akhirat ada tengok bagaimana hutang men menyusahkan orang sesiapa yang menyusahkan orang dengan hutang dia ambil riba dia tekan dia belit kawan tu Allah akan susahkan dia Allah akan susahkan dia wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah satara satara maksud dia apa tutup aib Aik lama-lama, buruk-buruklah. Buruk-buruk kita pergi taman nak kan, nampak kau tu kencing berdiri. Aik betul tu. Wah, dia, dia dia tak tahan, tak ada masalah pun. Tapi ulung dengan dia pakai kopiah lu tu. Oh, <laughs> lu. Dia berdiri buat mik. Peruh dah pakai berdiri. Kita lama haji lengkok. Kita-kita haji dah lengkok. Kita api snap satu WhatsApp ke apa, -apa ke, jaga tak belanja aku tersiang nanti tengok nanti dia keluar dalam kita punya guru satu haji dah lingkup <laughs> simpallah air siapa bagi kita tengok simpan bagus kadang-kadang orang ni bagus ikhan. dia kaki rokok tapi dia tak muisat depan ustaz, dia hormat tapi Tuhan nak bagi betul-betul jodoh tu <laughs> kita kan, eh orang <laughs> dia dia susah pergi belakang buat minum no? belakang pokok-pokok pisang. Ustaz pun pergi pusing kat tulah Pak Min. Cam <tuk> nampak berasa. Oh Allah. Dengan dia pegang rokok lok tu duduk tengok ustaz. <tuk> <tuk> buat <Bukcah> mana? nah. <tuk> Bali juga ah. Ha? Loh ustaz pergi mana? Mulut duk keluar azah. Ha? Bumpang aku paham. <tuk> <tuk> Jadi ustaz nak buat aja nah. Jangan jangan terkitalah aib dia. <tuk> hat ni sebut contoh aje bukan cerita apa sebut contoh simpahlah aib dia simpanlah kadang-kadang benda aib ni ikhwan dekat kita tak aib tapi dekat dia aib dekat kita kadang-kadang tak apa pun tapi dia aib orang tu mungkin pasal dia soleh sangat dia warak sangat benda tu jadi aib ke dia aib sangat sangat macam kita tengok orang-orang dulu kan usat-usat dulu dia pernah kalau keluar rumah tak pakai kepiah ni dia sanggup ambil tangan buah tu kepala apa maksud? aib, dekat dia aib dia keluar rumah pun kalau orang perempuan main pun cara mana kepiah, mana kepiah buah? baju tak pakai tak apa, kepiah <tuh> <tuh>. dia aib takpelah hal dia lah kan kita jagalah aib dia tengok-tengok <tuh> dia cari kepiah pelari kepiah di satu rumah dia aib, dia cakap pun dia duduk. Ain, Kita jaga aib dia Bukan kita londeh, Bukan kita buka Dalam Facebook ke Dalam WhatsApp ke Dalam Twitter ke Telegram ke Kita ni bila tahu Kawan tu luka Tahun situ Kita tanyih tahun situ ha? Ha, Tidak Jaga Apa Tuhan nanti buat pada kita Allah akan tutup Aib kita Dunia dan akhirat Sebahagian daripada kita ni Boleh hidup aman ikhwan, Pasal Allah tutup aib kita lah. Saya boleh duduk di sini Bercakap pandai Lagu ni Pasal Allah tutup aib Aib ha? Kalau Tuhan buka Aib A sampai Z Allah oh, Tak ada tempat kita nak hidup Allah dengan begitu rahmat Tutup aib kita Itu nama dia Apa dia Ghaffar Ghaffar kan Di antara makna ghaffar Bukan saja pengampun Tetapi dia tutup Aib Dosa yang kita buat Banyak dosa Orang buat zaman-zaman zaman silam Bukan siapa tahu pun Allah tutup Sangat Allah tutup Sampailah Siapa mentera? Masya Allah. Ini ha, yang akhir tu Nabi kata bukan akhir kuliah, akhir hadith tu. <laughs> kan kita, wah ini dah akhir hadith tu. Nanti yang sedap Nabi sebut, Wallahu fi awni l'abdi maka nelabdu fi awni akhi. Allah sentiasa menolong hambanya, selama hamba tersebut sentiasa menolong saudaranya. Dengar ya, kan? Allah menolong kita. Selama kita menolong Orang lain Kita tulunglah orang lain Tutuplah air orang Allah akan jaga hidup kita Seorang Muslim Semua waktunya diisi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala Kita tutup air orang Ingat dalam hati kerana Allah Pahala jalan ke kita Kita pakai pakaiannya sopa santun Ingat kerana Allah Pahala jalan dalam hidup kita Pahala jalan dalam hidup kita Oh Masya Allah dan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya orang tuanya, keluarganya sanak kerabatnya, tetangganya dan orang-orang lain orang yang tidak menggunakan akal, hati, mata dan telinganya untuk mendapatkan hidayah dan beribadah kepada Allah serta orang yang tidak beribadah kepada Allah adalah orang yang tidak bermanfaat di antara benda yang tidak bermanfaat adalah orang yang tidak menggunakan apa Tuhan bagi untuk beribadah tunduk kepada Allah dia ya, betul dia nak rasa tu lekhuan dia nak rasa dia nak rasa. Kita buatlah hang tak mau sembahyang, awaklah hang tak mau sembahyang. Bapak umak 60, 65. Tak tak dia tak rasa. Dia tak rasa. Mungkin masalah pendidikan, mungkin masalah pencapaian, mungkin masalah dia tu sendiri. Dia tak rasa, dia tak rasa. Just saya tengok ada orang umak 60 dekat 70 dah tiba-tiba nak pergi haji dia ambil air yang sebab kita rasa sebab sebab tapi sebab lagi Pak Amin dia tak malu nak bergaji Pak Amin kalau tujuh puluh kita ingat dia nak tanya pasal haji dengan umrah terus ada soalan nak tanya alih tak haa kita boleh kan pakcik tujuh puluh mesti habis takde kita tengok cara dia mesti dia nak tanya haa ni mesti dia keliru pasal umrah kot tak tahu dia tanya Ustaz Ustaz dia mengajak Quran tak saya nak start Quran satu dia, tak? Huh? Kita kan jenis setan ni eh? huh? Kita buat huh? Setan lah tu kan? <tuh> Buat tertuju Dah kan? huh? <tuh> Kita Kemudian kita duduk saat kita Ya Allah, tengok Allah bagi hidayah Ke orang Allah bagi hidayah ke orang 70 dia teringat nak baca kalam Tuhan Oh dah syak ya Quran ni, jangan memingil. Lah Dia kalam Allah. Dia kalam Tuhan. Tapi antu'ud billahi minasyaitanir rajimi... Berlindung pada Allah daripada syaitan. Ni kalam Tuhan. Jangan memingil. Siapa baca Quran betul dengan fasih, mahir, mahiru, mahiru bil Quran, orang yang fasih dengan Quran malaikat akan hadir dengar bacaan dia ma'asafara kiram min bersahabat dengan malaikat di akhirat tapi yang baca Quran tak betul ni uaa uaa nabi kata jangan sedih nabi kata falahu ajran untuk kamu dua pahala macam untuk kamu dua pahala baca macam apa <laughs> alif apa Alik di atas kak mati Ashkar dia bagi Tanya Pak Long. Saya pula time tu jahat, gelok sampai naik kaki dua tu dua-dua kaki naik. Tahu tertetan dah je yang pergelok dekat aku. Ada Alik dia kata kak mati Ashkar awak tak tabak tentera. <tanya> Pak Long ingat lagi Pak Long. Masa tu Pak Long la ajak <tanya> Saya juga Pak Long. Saya dulu jahat macam ni. Saya suka gelak dekat orang. Allah. Ya usahlah, usahlah mesti tutup mulut. Usahlah dia tak nak gelak ke hari tu dengar askar. Kawan sebelah kata bukan askar, Ami. Gelak. Bibik get-get. Allah bagi dua pasal. Salah ketika belajar tak dosa. Tak berdosa. Pergi jalan habitu tak betul sangat kita sebut kan ghairil maqdu hmm macam go tajui dengar kan mau hilang mata hitam ghairil maqdu oh hmm, dahsyat tu bukan dah dapat jadi jadi dalah ghairil maqdu nak kata apa kat dia hmm. ada pahala dua pahala dosa tak ada yang dosa ni apa dah istihza main. Dia boleh sebut elok-elok, dia boleh sebut. Dia boleh sebut siratal ladina an'amta alaihim. Semua dia boleh sebut elok, tapi saja dia nak bagi orang gelak. Dia baca ladina ngam, -ngam alaihim. Orang gelak kok kok kakah dilaknat. Kenapa kalam Tuhan jangan main. Kalam Tuhan jangan main Memang kita takat tu je kita boleh. Ya. Jalan ana. Takat tu yang kita mampu. Silakan. Allah Allah bagi kat kita dua pahala. Sebab tu hadis yang menyatakan kam min qariil kam qariil Quran wal Quranu yal'anu berapa banyak orang baca Quran dan Quran laknat dia. Hadis ni tidak sahih. Hadis ni kita tak boleh pakai. Tak sahih hadis ni. Quran tak akan melaknat. Quran datang sebagai syi apa? syafi' Wal-Quranu syafi' lima quri'a quran sebagai syafi' apa pemberi syafaat kepada orang yang membacanya hadis abi umamah nanti kita akan jumpa dalam riyadus salihin iqra'ul quran baca quran baca quran dan nabi sebut dua jenis orang baca quran fasih dan gagap iqra'ul quran fanehu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi dia akan cari si pembaca dia di hari kiamat untuk bagi syafaat kalau kawan tu nak ke neraka dia akan selamatkan kalau kawan tu dah masuk syurga dia cari juga naik ke syurga lebih indah pasal dia bukan quran tidak datang untuk memberi laknat quran datang untuk memberi syafaat kepada kita Tapi kalau hati dia tutup-tutup, habis. Dia kata firman Allah, وَمَثَلُ الَّذِي نَكَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّمْ بُكْمُمْ عُمْيُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang. Yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan mereka itu tuli, bisu dan buta maka mereka tidak mengerti ini dia bawa kepada kita ayat ini untuk bagi beritahu jangan sampai kita jadi macam itulah apa dia? ni, datang apa dah? doa wa seruan dan panggilan dia pun jadi apa? dia pun jadilah yasma'u dia tak dengar tak dengar tak dengar macam orang duk jaga kambing ke rebau ke dia panggil oi awang oi masuk masuk kandang dia panggilkan orang kampung panggil ke rebau awang awang awak buat tatau ya kena pukul tengah belakang tarik tali kat hidung baru berjalan Allah kata awak jadi sampai macam tu sampai tak dengar telinga dah tak mau tengok tak mau dengar mata tak mau tengok hati tak mau fikir Allah kata apa abila depa ni ditutup habis sumum bukmum umyun fa umyun fahum la yaqil punca dia la yaqil dia tak mau fikir dia tak mau fikir maka Allah tutup habis saluran hidayah firman Allah taala lagi wa laqad zarana li jahannam makasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasmauna biha Ulaikah kel anعام, belhum azzal, wa ulaulaikahumulghafil. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka seperti haiwan ternak Bahkan lebih sesak lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai InsyaAllah Allah kata lagu tu Tak mau dengar Baru ni Masa kuliah rumah Pak Long dan Ustaz Amir dia cerita pasal Mita-mita apa pusingan jam tawaf. Jam kan? Jam kita. Memang tak tukar lagi nah. Tak apa, take time. <laughs> okay, so okey. Uh, apa? Ini uh, apa? Ni uh, pusingan Kaabah kan. Kita buat Kaabah, kita pusing Kaabah eh. Kan? Ah ha, kita tawaf Kaabah, kita pusing lagu tu kan. Kita mengilirkan Kaabah lepas tu kita pusing jam pula dia lawan kan Kaabah. Dia cerita impact. Dia cerita kesan buruk Badan kita dan dunia pakai Kalaulah betul Dunia ini berpakai pusingan jam Dia kata badan akan uruhara Dunia akan uruhara Tapi alam tak uruhara sebab alam Seluruhnya mengikut putaran Kaabah. Alam dia contact. contact Ayat laut, semua contact Cuma tinggal Masalah dia diri kita, kita ada Jam tangan Kita orang laki-laki pakai belah kiri Jam tangan dan kita tengok bila mata kita tengok Akai kita tak boleh bagi arahan pada tubuh badan kita Sebab Akai sedang tengok benda yang Dengan uh, Universal ni Dia anti-clock Anti-clock Anti-clock apa? Apa tu? Anti-clock wise Wise wise. Oh, wise maksud dia pusingan Oh bukan bini ke? wise anti clock wise ha, ya. dia nak bagi bagitahu kata anti clock tak bagus sebabnya anti clock ni jam ni lah anti clock sebenarnya dia bagitahu sampai dia bagi contoh ambil kacang panjang kacang panjang tu belit pokok mengikut pusingan kaabah buka dia, buka satu-satu bagi dia ikut arah jam, besok bagi dia tengok kacang panjang tu akan belit ikut kaabah balik, pusingan kaabah sebab apa? seluruh alam Center dia di situ. Bila tiba-tiba kebanyakan aa, kebanyakan apa kita bencu kopi, kita basuh beras kita pakai pusingan jam. Lepas tu dia masuk dalam badan kita dia tak jadi ubat. Lambat. Sebagai contoh dia kata cuba tengok bila kita makan madu. Lepas apa? Kita pusing ikut kaabah lawan jam. Orang bencu madu kena lawan jam. Dan tak boleh pakai besi. Lawan jam dan khasiat madu tu jadi sebab apa? sebab madu tu dia tak ikut pusingan jam bila kita pusing satu benda, ikut kaabah ikut pusingan kita tawaf bermakna kita center dengan semua universe maka dalam diri kita dia contact dengan alam, dia boleh baca dia supply darah, dia boleh baca bila kita tengok jam kepala otak kita jam pasal apa? dia mengarahkan anti dia tak boleh supply, ke menafaat tu dia tak boleh supply, very nice dia punya lecturers. Semua pakat beli jam seorang satu. Saya, <laughs> saya tak beli, saya dia bagi. Itu lebih al fadhil. Abah yo, boleh <na? laughs> Boleh na? <laughs> Jadi nanti bulan depan dia ada janji dengan abang meh dia nak mai ke kita. 30, 30 hari bulan uh, November, November ni. Dia, saya cerita ni sikit aja. Dia akan bawa tayangan semua Dia akan tunjuk kepada kita tayangan Macam mana Jam-jam betul juga Cuma Jarum tu kena bagi Sama dengan pusingan Kaabah Maka barulah akai kita boleh faham Maka setiap bila kita tengok Dia akan bagi input manfaat. Sekarang ni masalah penghalang kita besar Jarum-jam Jarum-jam Lepas tu pula Kalau kita lawan jarum-jam Kita dikatakan anti-clock wife wise, anti-clock wise lepas tu dia bagi contoh lah cuba balik, dia kata masak macam biasa beras satu masak basuh beras, ikut arah jam masak, lepas tu tengok boleh tahan berapa hari, lagi satu punya masak, dia kata pusing beras tu ikut lawan, basuh beras tu ikut lawan, ikut bagi sama dengan pusingan ka'bah, tengok boleh tahan berapa hari kopi pun sama dia kata makan kopi makan teh bancuh macam biasa lawan jam dulu minum ha, tengok jadi apa ha, lepas tu besok ke tengah hari tak ni ke bancuh kopi bagi ikut pusingan tawaf lawan jam kan tengok apa manfaat badan kita dapat siapa ha. ambil dan dia bagi contoh luar negeri semua bawa kereta semua bawa kereta ikut cara pusingan Kaabah cuma Malaysia ni saja ke tegar sikit kita roundabout kita lawan dengan Kaabah pusingan dia kita ikut clock pasal tu accident paling banyak dalam dunia tamana roundabout itu lawan putaran Kaabah accident paling banyak dia kata saya cerita ni pun nampak macam semua terkejut dah kalau dia cerita saya tak tahu nanti <laughs> kata mama raja juj orang <laughs> dia juj orang kupang dodit ha <laughs> dia ni bekas dia ni bekas uh, kru pertama jejak rasul kru pertama jejak rasul dan kru pertama majalah tiga lepas tu dia keluar di persatu uh, banyak penemuan-penemuan yang tidak disiarkan yang sangat bermanfaat kepada dunia maka sekarang ni dia keluar dia mendedahkan apa yang didapati selama dia pergi ke Jepun ke sana ke sini uh, dia, dia kongsi dengan kita Jemaah sudah dia main ma dekat masjid bertam tak silap saya Masjid Al-Taqwa bertam dia main Jadi Alhamdulillah Dia ada jam khas kita boleh beli Untuk orang perempuan Untuk orang lelaki laki Orang lelaki-lelaki kalau pakai jam tu kena ubah daripada kiri ke kanan ha, Perempuan Dia pakai belah kiri Tapi jam ni tak boleh lah. Jam ni kalau kita nak pakai boleh Tapi kita kena jarum tu jarum nak ubah payah Pak Mi tambah pulau pinang berapa-apa jarumnya ada-ada Pak Mi betul yang kalau pergi jurutung jarum karat pula <tid> <tid> <tid> <tid> Allah lepas ni kita akan masuk perkara yang kedua yang bermanfaat iaitu kita bergaul dengan masyarakat suka bantu orang lima perkara yang disukai oleh para sahabat Ha? ada lima perkara. Ada lima perkara para sahabat Nabi suka. Hmm. Kita tak tahu nah apa yang para sahabat Nabi suka nah. Dia bagi kita 5 perkara yang sahabat Nabi suka. Nanti kita akan tengok. Insya-Allah. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ni, kita kuliah sahabat, Abang Min? Eh? Malam ni kuliah Ustaz Muhammad Azam Kuliah tafsir